Але підемо разом. І я йому подякував, але думаю, чому разом? Не знаю. В неділю рано він підходить до мене і каже, пішли. Йдемо обидва по місті. А я не знаю, куди він мене веде. Думаю, може до себе додому? Бо і таке у мене було, що офіцери звали мене до себе додому, мабуть, щоб показати мене своїм жінкам. Тому що розмов про мене, про моє поводження і... И, и виры было багато. Перейшли мы с ним на другую улицу, а он мне каже. Сейчас вы зайдете вон в тот третий дом направо. Там живут ваши одноверцы. Счастливых вам встреч. Но смотрите мне, не проболтайтесь, ни у них, ни в школе, что я вас познакомил. Вы меня поняли? Так точно, товарищ командир, не подведу. Благодарствую. І проминаю той дим, йду разом з ним далі. Він запитує, чому я не зайшов? А я кажу, що розійдемося в іншому місті, щоб не впала на вас якась підозра, а опісля я повернуся туди. Йому це сподобалося. Він з цікавістю глянув на мене і каже: О, я можу бути спокоен, поняти, що все буде в порядке. Ви, як я вже, отлично розбираєтесь в законах конспірації і на перехресті доріг він пішов наліво, а я направо. Так Бог журився за мене, щоб мені було добре. Навіть комуністи служили мені. Видно, він знав, де живуть віруючі, і допоміг мені. Коли я зайшов у той дім, вдома були самі діти. Я запитав їх, де мама і тато, а вони в один голос відповідають, «Пошли на собрані». І я знову запитую, «А де собрані, як мені попасть на нього?» А один малюк вже взувається і говорить мені, я вас поведу, здійсто зовсім близько. То були брати-баптисти. Вони збиралися на зібрання по хатах, одноразово у декількох хатах. Приватні хати у Симепелатинську були гарні і великі, люди жили заможно. Коли я увійшов в зібрання, воно було переповнене. Я дуже запізнився, але коли вони побачили солдата, відразу мені зробили місце напереді. Стали розпитувати, як я знайшов їх, звідки я, де служу і інше, так що і служиння було перерване. Вийшло так, що я вписався серед них відразу як свій. Після зібрання мене обступила молодь. В цьому місті було, як ніде в інших місцях, дуже багато молоді. Кожен кликав до себе в гості. Взагалі, якось так вийшло, що мені симпатизували всі. Без перебільшення скажу, що я майже кожного дня був серед віруючих, то в одних, то в других, тому що багато з них жили близько від школи. Я рано від сьомої до восьмої роздавав цукор і хліб, далі був вільний три-чотири години. За одну годину до обіду я повністю встигав заготовити хлібниці для обіду, роздам їх і знову вільний. Вийти з школи в місто проблеми у мене не було. На прохідні я проходив не як курсант, яких перевіряли, а як спеціаліст по обслуговуванню курсантів. Був належний до шкільного штату. До того ж, я вже зжився з командним составом школи і був за межами підозри. Якщо я десь затримувався у віруючих, то кухарі самі заходили в мою хліборізку і видавали за мене хлібниці, заступаючи мене. І проблем не було. В Семіпалатінську в тій порі п'ятидесятників майже не було. Були дві сестри, і то одна з них потрапила в психіатричну лікарню, серед баптистів про них говорили дуже погано. Скорбіло моє серце від того, що я чув. І якби я був, признався їм, що я п'ятдесятник, то для мене їхні серця були б закрилися відразу. В ті порі, коли серед них так засвітилися п'ятидесятники. І я не міг Бі нічого доброго їм засвідкувати. Що б я був їм не говорив, було б все розтоптано і розцінено. Думаю, що Бог мені поклав на розум, щоб я не заходив з ними в суперечку з приводу наших різних переконань. Я звідки знав? Що краще буде, як я увійду йому до вір'я, щоб вони побачили в мені дійсно Боже світло і оцінили те доброю оцінкою, а опісля того вже засвідкувати їм правду, в якій я переконаний. І Бог чудно мене вів, щоб так сталося. Мене полюбили і визнали всі, що я дійсно дитина Божа. Всі батьки хотіли, щоб я дружив з їхніми дітьми, ставили мене для них зірцем. Добрим прикладом, як потрібно служити Богові. Я дуже старався, а Бог мені в цьому напрочуд допомагав, давав мені слово для бесіди з молодими. Молодь приймала мене, як вони говорили, як ангела Божого. Рівнялися по мені у своїй поведінці. Моя поведінка була ідеалом для них. Я пишу це, і мені ніяково, що я так про себе пишу, но так було. І те робив Бог на мені перед їхніми очима. Не раз я чув серед молоді поза моїми ухами, як вони, рівняючись на мене, говорили між собою, а братник так би не сказав, так би не поступив. І так я провів всю осінь і зиму. З ними я зустрічав 1955 рік в моїй пам'яті про те є чудова згадка якими були радісні і дійсно Богом благословенні. Що то Бог робив, дивно мені тепер. Бувало, що цілими ночами ми проводили розбір слова, досліджуючи його. І молоді хлопці враз зі мною відсежували до ранку. І не з примусу, але не могли дочекатися, щоб вже знову засісти за Біблію. І я мав цю можливість, хоча був солдатом. Велика Божа сила. Він як хоче, все робить. Де я би був, якби я йшов був на компроміс світом? Був би як ці солдати десь там на пустельних аеродромах, в страшній спеццій з Празі, під залізною муштрою, не маючи можливості десь бути з Божим народом. А так скільки я вже пережив за час служби Божих чудових благословінь, а що ще ждало мене впереді? При школі я мав дуже хороших друзів серед офіцерського складу. Вони стояли за мене горою. Навіть розказували мені, що говорилося про мене на офіцерських партійних зборах. Мабуть, кедібісти з Буковини загубили були мій слід, а оговталися, я ж тоді знайшли. А іначе звідки приходили письма до командування школи, щоб мені знайти причину і засудити? Полковник Васюшин з окружних складів це не зробив. Він за мене горою стояв, як я про те описував. Школа теж. Про цю тайну з тим письмом мені говорили офіцери, друзі мої. Але командування школи на те не пішло. Мені розказували, що коли вирішувалася моя доля, всі комуністи школи одноголосно погодилися, щоб захистити мене. Чим вони мотивували перед тими страшними людьми, що не виконали їх наказу, не знаю. Але перед весною на нашу школу прийшла інспекторська перевірка. І було виявлено, що мене спеціаліста-інтенданта тримали при школі в той час, як військові частини мали потребу в таких спеціалістах. І було наказано відправити мене із школи аж в Киргізьку республіку. Угорно-стрілковий полк. Можливо, так командування школи позбулося мене, Щоб не вони мені зробили зло. А можливо, кільбісти таким чином Вервали мене з рук тих, хто їм не підчинився. Чого не знаю, того не пишу. Але майбутні події наводять думку на те, Що це тільки від них. Я їх з Божою допомогою славно переміг і був небажаний, щоб повернутися на рідну землю і бути в зоні їх царювання. Та й відомстити мені їм теж, мабуть, дуже хотілося. Коли я це взнав, що мене переводять киргізів, то взнав і інше, що прийшла пора при розставанні з братами-баптестами відкритися їм, що я п'ятидесятник, і засвідкувати всім правду Божу. Бог підігнав всі обставини так, що я легко те зробив. Було вечірне зібрання. На те зібрання не прийшов ніхто служителів. Вони мали якесь екстрене засідання. Були тільки молодші проповідники і я. Людей було набето повні дві кімнаті. Дали мені сказати слово послідному. Часу ще було досить. Я став говорити. Всі, як завжди, слухали мене. Коли я став читати і говорити, що Дух Святий обітований і нам, далеким, якими покликані Господом, і що все це діє в церквах Божих і в наші дні, що потрібно вірити в Боже обітування, а іначе ми будемо засуджені, як невірні, сказані Богом. Став розказувати факти, як Дух Божий працює і в наші дні через дари Святого Духа, пророцтва, відіння, оздоровлення. І що проти дій Духа Святого не можна говорити щось недоброго, бо то буде непрощенною хулою і так далі. Всі дивилися на мене страхом, бо всі вони говорили проти Духа Святого. Не повірити мені не могли, бо знали мене як з найкращої сторони. Це ж брат Никодим, і він відчетує те, що написано в Біблії. Всі мої слухачі збентежилися, зніяковіли. Не знали, що робити, що сказати. Всі слухали, ніхто не виходив. Я говорив, ніхто мене не спиняв, бо, дав Бог, що як ніколи, служителів нікого не було. Якби вони були, то припинили б зібрання. А воно навпаки, затрималося. Всі слухали і дивувалися, і перебивати мене не сміли. Дійсно, для них то була велика проблема, як себе повести. З одного боку – керівники їхньої церкви, з другого боку – дорогий їм всім брат. Я довів до молитви, бо дав мені гарячу молитву. Я молився за всіх, закликаючи Святого Духа, щоб продовжив свою працю над ними і закінчили зібрання. Десь половина людей пішла, а решта лишилися для бесіди. Ми так довго говорили, що я вже в школу не пішов поклався на Господа і лишився на ночніх господарів хати. Дехто просидів до другої години ночі у розмові зі мною. Бог мені давав потрібне слово. Ті, що пішли по домах, по терміновому сповістили своїх служителів, що сталося. А ті, у свою чергу, розіслали свої накази по всіх домах своїх членів, церкви, щоб ніхто мене більше в свою хату не приймав. Але коли узнали, що я залишився спати в тому домі, де було зібрання, то надумали інше. Було зовсім рано. Я ще спав, як почали сходитися, віруючи знову у той дім. Я піднявся і приготовився з Божою допомогою захищати Божу істину. Бо їх задум мені став явним. Вони цілу ніч Переказували, передзвонювали одні одним, особливо тим, хто мене слухав вечором, як я говорив, щоб зібралися ще з досвіта туди, де я спав, щоб мене ще застати там. І що і вони також прийдуть, і там при всіх мене переможуть, докажуть, що то не так, як я говорив, щоб хоч трохи поправити те, що сталося. Мені потрібно було хоч рано появитися в школі. Але я вирішив залишитися. Це Боже діло важливіше, ніж те в школі. Якби я був, пішов, в той час, як стільки людей зібралося, схоже би було на те, що я злякався і втік. А вони би були, обробляли по-своєму всіх присутніх. Я залишився, покладаючись на Господа. А Він заступився за мене в школі. Проблем не було. Людей зібралося, Геть більше, як було вечором. Вже було не дві, а три кімнаті, повні людей. Бачу, йдуть служителі, шість братів, такі ченні, з бородами, як це водиться в Сибірі, в темних костюмах, з позолоченими ланцюжками від годинників, які тоді носили спереду у маленькій кишені штанів або у верхній кишенці піджака зліва. Несуть під пахвою Повно книг, журналів, щоб було чим мені доказати. Ми сіли серед кімнати, а всі присутні кругом. Ті дві кімнати теж забиті людьми. Посходилася молодь, яка мене так поважала. Вони молоді, повелазили по пристіни ногами на ослони в три ряди. Хотіли бачити, що зі мною буде, що я буду відповідати таким поважним служителям. И те служители распочали. «Ну, дорогой, как это ты сумел проникнуть в церковь Божью и выслужиться притворно пред всеми светлым ангелом, как тебя многие назвали? А ты вот оказался кем».